Hallo maats. Kom ons kyk vandag 'n bietjie weer 'n keer na Abraham en Ismael. Ons liewe Vader Jahwe het vir Sarah onthou en hy het aan haar verskyn en sy en Abraham het toe uiteindelik, nadat hulle so lang moes wag, het hulle uiteindelik ook 'n baba verwag. En hierdie baba is toe gebore en Abraham het om Isak genoem en toe Isaak gebore is, toe onthou, Abraham dat hy en vader Yahweh een verbond met mekaar gehad het. Met ander woorde, dat hy vir vader beloof het, dat hy vir Isaak sal besnui, dat hy al sy kinders, sy seens, sal besnui. So Abram het toen nou gesorg, dat Isaak besnui is, toe hy net acht dae oud was. En hy het gezond geword, en hy het groot geword, en toe die dag, toe sy maag om nou Speen dat hy nou nie meer melkies hoef te drink nie en dat hy nou lekker kan eet soos sy mens maar doen. Toe gees sy pa a groot feest om dit te veer en hy het baie mense laat kom om hierdie feest saam moet om te vier, want hulle was allemaal so bly omdat Abraham en Sarah nou uiteindelik ook een kind gehad het en dat hy nou al so groot is. En Abraham was al 100 jaar oud en Sarah 90 jaar oud toe Isaac gebore is. En Abraham sy ander sjeen wat hy by die diensmeisie gehaad het, by Hagar, was al 14 jaar oud, dit was Ismael. En Ismael was een boogskitter. Met ander woorde, hy kon met een peil en boogskiet, hy het geleer om dit te kan doen. En een dag, toe Isaac maar net 5 jaarkies oud was, het hy saam met Ismael by die deur van die tent gesit, en Ismael het na Isaak toe gekom, en hy het oorkant om gaan sit, en hy het sy peil en boog recht gekry, om vir Isaak daarmee dood te maak. En Sarah het het gesien, en sy het toen nou dit gestop, maar sy was baie ontsteld geweest. Dink nie te bieke, jy sal moos ook baie ontsteld wees, as jy sien iemand wil iemand anders te dood en jy kom op het af o, sy was ontzettend ontsteld geweest. en toe roep sy vir Abraham, en sy sê vir Abraham: jaag hierdie slavin en haar sien weg, jaag weg vir Hagar, sy en haar sien, want hierdie sien van haar, wil een erfgenaam wees, en hy doen die vreeslikste goed, hy wou nou so pas my sien doodgemaak het, en Abraham het na Sara geluisterd, en hy het die volgende oogend vroeg opgestaan, en hy het twaalf broekies geneem, en ek kan water vir Hagar gegeen, en hy het hulle weggesteer. En Hagar het met haar sjeen Ismael in die wildernis gaan woon. En daar het hulle nogal een lang rikkie gebly En na een rik het Hagar, sy ma, het toen nou een vrou van hom gaan kry uit Egypte. Hier die vrou van Ismael, se naam was Meribah, En hulle het nou amal so saam geblei in die woestijn vir een tamelike lang rukkie. En Ismael het baie veeke dis gehad, want vader was goed vir hom gewees, want hy was Abramse kind. Al was Ismael van Hagar en nie van Sara nie. En na lang ruk het Abraham vir Sarah sy vrou gesê, Sarah, ek wil by my sien Ismael gaan keier. Ek het hom baie langklaas gesien en ek verlang na hom. En Abraham het toen nou op een van sy kamele geklim, en hy het toen nou woestijn toe gerei, so hy kan gaan kyk waar sy kind Ismael is. En Abraham het gerei, en gerei, en gerei, en hy het seker eerst tegen die middagse kant, het hy toe vir Ismael sy tent gekry. Maar Ismail was nie daar nie, en sy moeder Hagar was ook nie daar nie. En Abraham het toen nou vir die vrou gesê, Waar is Ismael hin? En sy het gesê, hy is vel toe, hy het gaan jacht. En Abraham was nog steeds op die rug van die kameel geweest, want hy het sy vrou Sarah beloof, dat hy nie van die kameel sal afklim nie. En Abraham het met Ismael sy vrou gepraat en gesê, my dochter, gee toch aan my een oubiekie water, dat ek kan drink, want ek is uitgeput van die reis, ek is moeg en doos, gee net vir my een oubiekie water. En Ismael se vrou sê toe vir Abram, ons het die water of brooddie. En sy het in die tent bly sit en nie eers een oubiekie aandag aan Abraham gegeen nie. Sy het om nie eers gevra wie hy is nie. Maar sy het die kinders in die tent geslaan en op hulle gevloek en geskel en sy het met haar man beklaai. Hy is nie eers daar nie, maar sy vloek om sommer en sy verwaait om. En Abram het hierdie woorde van Ismaelse vrou aan haar kinders gehoor en hy was baie kwaad en baie ontevrede met wat nou daar aangaan in sy kind kindse tent in sy sien Ismael se tent. Abraham het na die vrou toe geroep en gesê, kom bykie hier so vrou, dat ek met jou kan praat. En toe sy nou recht oorkant Abram gaan staan het, het hy nog steeds op die kameel gebly, want hy hou sy belofte aan sy vrou, ne? En hy het vir haar gesê, wanneer jou man Ismael terugkom by die huis, dan moet jy vir hom die volgende woorde sê en sy het reg terechtgemaak, om baie mooi te luister, so dat sy die woorde precies kan oordra. En hy sê vir haar, sê vir hom, a baie ou man, het van die Filistijnese kant af hierna toe gekom, en hy het so gelijk, en ek het hom nie gevra wie hy was nie, en jy was nie hier nie, en daarom het hy met my gepraat. En vir my gesê, wanneer jou man terugkom, vertel hom, so het hierdie man gesê, hierdie ou man, wanneer jy huis toekom, verweider die pen van die tent, wat jy hier geplaas het, en sit een ander pen in sy plek. En toe Abram nou klaar met hy gepraat het, het hy nou omgedra en hy het weer huis toegegaan op die kameelse rug. Nou kameel loop maar stadig, maar hy het toe daarom daar by sy huis weer terug aangekom. En daarna het Ismael toe nou van sy jag af teruggekom, hy en sy ma, En hy is toen nou terug na sy tent toe, waar hy sy vrou gekry het. En die vrou sê toe vir hom, A baie ou man, wat van die Filisteine afgekom het, was hier so gewees, en hy het so gelijk, en ek het om nie gevra wie hy is nie, en omdat jy nie by die huis was nie, het hy vir my gesê, sê vir jou man, wanneer hy by die huis kom, Verweide die pen van die tent wat jy hier geplaas het en plaas die ander een in sy plek. En Ismael het die woorde wat sy vrou gesê het, baie goed verstaan en hy het geweet, dit is my pa wat daar gepraat het. Want sy pa en hy het mekaar baie goed verstaan, maar die vrou het glad nie verstaan wat hy gesê het nie. Maar dit was amper soos een kode taal tussen Ismael en sy pa dat hulle mekaar nou goed kon verstaan het en geweet het wat die een vir die ander een sê. En hierdie kode taal het sy pa vir hom gesê, hy moet eindelijk die vrou wat hy het wegjaag, want sy is een slechte vrou en sy het nie sy pa geëer nie. Met ander woorde sy het hom nie mooi behandel nie, was lelik met hom gewees. En Ismael het toe nou so gedoen. En hy het toe nou weer aan die vrou gekry, en hierdie was een goeie vrou. En daar het toe weer een lange ruk verbygegaan en Abraham het weer op die dag na Sara toe gekom en vir haar gesê, Sarah, ek verlang alweer na jy Ismael, ek wil rarig een bykie na hom toe gaan. En hy het toe nou weer op sy kameel geklim, en hy het gerei en gerei, tot hy nou weer daar aankom. En toe hy daar aankom, toe was Ismael en sy ma weer nie daar nie. Maar Ismael het gaan jag. En toe Abraham nou daar aangekom het op sy kameel, het hy nou bykie uitgevra oor Ismael daar En toe die vrou dit woord, toe kom sy onmiddellik uit die tent uit. En sy gaan nou toe en sy sê vir hom, meneer, kom in ons tent in. Meester, kan ek vir jou een stikkie brood gee? Of ietsie vir jou siel om te eet of te drink, want jy moet seker vreselik moeg wees na die vreselike lang reis. En abraham het vir haar gesê, ek gaan nie lang wees nie, want ek wil my reis voortsit, om my bieke water te drink sal heerlik wees, want ek is doors. En die vrou het vinnig in die tent ingehaard loop en sy het vir hom brooikie gebring en sy het vir hom water gebring en sy het aangehou tot hy die ou brooikie geëet het en dat hy nou weer goed voel. En sy hart was baie gelukkig, want toe sien hy dat hierdie vrou wat Ismael nou het, is een goeie vrou en toe voel hy tevrede. En hy het, nadat hy geëet het, het hy jouwe geprys en hy het vir Ismael sy vrou gesê, wanneer Ismael huis toekom, sê dan vir hom die volgende woorde, en sy het mooi geluister, en sy het glad nie geweer dat het Abram se pa is nie, en Abram sê toe vir haar, sê vir hom dat een baie ou man van die Filisteinese kant af hierheen gekom het, en na hom gevra het, en jy was nie hier nie, en ek het vir hom brood en water gegeen, en hy het geëet, en sy hart was getroos gewees, en hy het vir haar gesê, sê vir hom, die pen van die tent wat jy het, is baie goed, moet daar nie van hierdie tent verweider nie. En Abraham het toen nou opgehou met haar te praat, en hy het sy goeikies gekry, en hy is toe nou terug na sy huis toe, na Sarah se kant toe. En toe hy nou weg is, toe kom Ismael terug na sy huis toe, na sy tent toe, waarin hy en sy vrou geblij het. En Ismael sy vrou was vrolik, en was baie bly en sy het sommer na om toe gehard En sy het vir hom gesê, een ou man was hier so gewees, van die Filisteinese kant af, en hy het gevra hoe dit met jou gaan en alles, maar jy was nie hier nie, en ek het toen maar vir hom brooikie en water gegee, en hy het geëet en gedrink, en sy hart was vertroes gewees. En hy het gesê, ek moet vir jou sê, die pen van die tent wat jy het, is een baie goeie pen, moet daar nie uit die tent verweider nie. En Ismael het onmiddellik geweet het wat sy pa waar hy was en dat hierdie vrou sy pa mooi gehanteer het en vriendelik met hom was en Yahweh het Ismael geseen. Sien jylle nou maaikies, dat hy eindelijk bedoel het met die tent ben, a vrou en dat die tent self Ismael se huis was en Ismael se leven was. Soe Een goeie vrou sal een goeie tentpenn wees vir een man. Onthoud het, so dat ons altyd ook goeie tentpenn vir vader Javie sy huis sal wees. Ons weet nie wanneer vader Javie dalk hier by ons huise besoekie doen nie, en dan is ons dalk nou een slechte tentpenn, Ons moet sorg dat ons altyd mooi kyk na mense en altyd vriendelik is met hulle en altyd helpvaardig is met mense. As iemand by jou huis kom keir en jou pa en maas nie daar nie of jou vriende is nie daar nie, hanteer hulle mooi. Gee vir hulle ietsie om te eet, om te drink en wees vriendelik met hulle en help hulle met alles wat hulle nodig het so dat ons kan weet. Ons is goeie tentpenne. Ons wil mos almal goeie tentpenne wees vir Vader Jahwe, nê? Onthou om te bid voor jy gaan slaap vanaand, nê? Mooi bly.